Det ska God, Tack. Avsnittet om Selma Lagerlöf. Mm. Och jag gjorde en liten en liten rek och det som slog med var ju att alltså hon föddes ju och dog på Mårbacken. Mm. På samma ställe så bodde du där hela, hela tiden Hela sitt liv Jo, okej Har du varit där? Nej, jag har aldrig varit där, var det där. Jag Förra sommaren I somras? Förra, ja, inte nu i sommar, men förra sommaren Var det en stor gård? Eller? Ja Det var ju museum och så här. Mm. Ja, fint. Men då måste jag vara från en bättre familj det var väl ingen ja. arbetarfamilj? Nej, nej, nej ingen inga blue-collar-knegar Nej jag, menar, jag kommer inte ihåg var du var, men det var ju så här... De var ju upp, uppvuxen i flärd. Men måste, för att hon föddes i 1858 och dog 1940. Det var inte många, många kvinnor som, som fick plugga vidare överhuvudtaget. Nej, eller. och det är som jag tänkte på den här eh, Hilma af Klint... Refresh han, my memory. Eh, vi såg en utställning i... Malmö förra året. Jag har sett nån utställning i Stockholm. Nu är jag på, på Moderna museet. Mm. Jag ska snabbt visa lite uh, lite bilder för att se. Hilma av Klint. Jag har ju här. Du ska bara få se. för Tog du kort på utställning? Ja, men det var ju kan du rana in dem? Det här, var, det här var 17 juni 2020 utanför. Och det här är kanske inte så jättebra poddmaterial. Men, <laughs> men uh, hon gjorde mycket sånt här. Mm. Och det här var ju liksom i... Hon levde 1862 till 1944. I samma, uh, hon, den här Hilma, hon pluggade ju uh, konst utomlands. Och det var jag också... Mm. Den tiden Mycket sånt här Kolla sånt här Det är väldigt Ja Collage eller Är det målningar? Ja det är målningar mm. och, Fint Ja men väldigt mycket Liksom att komma på Och göra sånt här Så alltså tidigt 1900-tal Och som kvinna också Vad om du sa det? Jag tror inte det Men det fanns ju köpa loss. Repliker Ja jag kan bräddra fram lite från Målback mm. Ja, det är bra, bra material Det är också bra på det ja. Nej men eh... Eh, Jo Och hon eh, Redan 19, 1909 Då var hon ju alltså 58 år Hon var ju född 58 61 hon var jag 51 va. Ja. 51 år så fick hon en Nobelpris Ja Och Det var 1909 Och 1914 var att hon är invald som första kvinna I Svenska akademin Ja Har du hört på den här äh, äh, äh, äh, Den här som man fick i år När man var med i grisgivet På ja. Revlus 2 <laughs> ja. Då ringer han ju Under syronymen Gösta Hansson Till, till Svenska akademin Ja, ah, där har vi morbacka, morbacka. Ja, det, det där är ingen arbeta. arbetad unge. Här är det dyrt Det var det vi... <skratt> ja. eh, Jo, men då ringer han ju till, till Svenska Akademin Och uh, undrar om en typ hur man, hur man Blir med i Svenska Akademin ja, <skratt> Han vill ju släppa en dikter Justa Hansson Lägger ni ut en ålds, eh? <skratt> Jag har eh, skrivit upp lite, lite böcker som hon har gjort. Mm. Och det var det var väl mest fem, fem stycken, sex stycken böcker som jag har eh, reagerat på. Ja. Den första är från 1891 det är hennes mm. debutverk. Gösta Berlings saga. Har ja. du... Nej, jag vet inte. Jag tror inte jag har läst. jag har inte läst. Men jag, jag, jag såg den på teater. Aha. Jag var på Stadsteatern för 3-4 år sedan mm. saga. Och det som jag minns mest där Det var ju att eh, Samtidigt på scen, för rösterna känner man igen Så var det både Tintin och Professor Kalkyl Samtidigt Thomas Bollme och han som spelade Professor Kalkyl Aha. Och i min värld så ja, det, okay. det, det, det var ju inte i, i... Gifter sig med Gösterberlingssaga Mm Kalkylen. Nej men det var det, det var det jag hade med mig För, för det, det är ju stort alltså. vem, vem var det som kalkyl då? Jag kommer inte Mångu ihåg vad han hette det. Men jag kände igen namnet Och så satte jag och googlade på det där snabbt och, alltså, Både Tintin och kalkyler på scen samtidigt Det är stort <laughs> okay. mm. Men Gösta Berlings saga där Sen är det en som jag känner igen Från 1904 Här Arnes Penningar mm. Den känner man igen, ja. Eller känner jag, igen med, jag vet jag inte ens det läst. 1906 och 1907 Nils Olegerssons Underbara resa Ja, den är ju en klassiker Den är ju en stor klassiker Läste ni i skolan eller inte? Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde Man, Nej, jag har nog inte läst den hela jag har du sett någon filmvariant tror jag Man Jag, kanske... tror att, jag att, undrar om inte fröken läste för oss eller någonting, eller så Jag har ett gammalt ex som jag fick av min mormor mm. Det är en fin, fin utgåva Mm den kommer jag att jag gilla. Det var liksom fantasyäggen. Ja. Kommer du ihåg var. Liten folk som du såg. Vad Gåsen hette? Akka. Akka. Så. Jag. Jag, jag brukar, ja, jag brukar tänka på Akkura för, för, för, för, för att komma ihåg det. Mm. Ja, men sen från 1912 kör eh, kör jag Det var Ja, jag hade men... ja, inte ledsen. Men sen min favorit av Selma. Från 1914. Jerusalem. Nej, den är faktiskt inte noterad. Men Chaserna på Gallien. Ja. Har du läst den? Nej, nej, jag tror inte det. Jag minns var det jag, jag, jag, såg, jag såg den först i en tv-version med eh, Ingvar eh, Hiridvald. Mm. Mannen på taket. Mannen på taket, eller eh, grannen i Bäck. Ja. Som den här Han har den största rollen han, syns... <går> ah, han har någon större Kanske i bäck ja, mm. eh, Jo men jag såg En tv-version där ja. Som jag nog har sett flera gånger jag tycker jag var så bra Och så lyssnade på den som ljudbok Rekommenderas ja, Väldigt eh, väldigt bra Betyg Ja men Det var en femma till och med uh, ja. Tungt men den och uh, Ormens väg. Ja, uh, uh. Vad hette han? längre? Eller han? Torglingre. Ja, den var ju fantastisk. Jo, och sen den sjätte, det var den eh, 1920. Zacharias, Zacharias Topelius. Och det, det är ju mest bara för att återigen kallas det sändare. <går> det är roligt namn. Ja, det är roligt namn. Och jag vet inte riktigt vad det är, om det var någon musiker eller någon sån där författare eller... Men på eh, någon av de skivorna så, så säljer vi säljer granar. Och så mm. sig graden så är, den så är det en danska gran, så är det en kärna som snurrar runt. Och så är det en sång samtidigt av Zacharias Topelius. <laughs> <laughs> Zacharias Topelius som säger så. så. Och där är han. Där, där är den. Mm. Okej. Okay. Jag kränkte bara backa lite till... Nils Karlsson, just Nej, till Nobel... Nej, till Svenska Akademin. Mm. Vet vilken stol hon satt på? Hur många stolar är det? 21? 18. 18. Ja. Satt hon, hon kanske satt på sjunde stolen. <laughs> det stämmer. Gjorde det? Ja. Oj, vilken tur. Ja, bra känsla. Och på den stolen så börjar med Axel von Fersen, den äldre. Det, det är inte dumt. Kött Färsen. 1719-1786. Men alltså har det funnits så jäkla länge. Ja. Samma stor. Hjalmar Gullberg satt där efter henne. Mm -hmm. Nu sitter oh, Sara Danius. kanske känner igen. Hon var ju så här, ah, okay. Och så Åsa Wickfors, hon sitter där uppe. Men en, jag scrollade igenom de här stolarna det som slog mig, det var att jag visste inte att Carl Bildt hade suttit i Svenska Akademin. Alltså, vad är det för kriterier att vara med, Och vad är det för att vara med i Ja, det kan vara en fråga som han redan moderatledare. Ja, jo, men, men alltså... Konstigt, han var med 15 mars 1850 till 28 november 1901. <laughs> ja, ja. Carl Bildt. Ja, samma stavning om jag ser... Ja. Om jag ser. Eh, ja, precis. Jag vill inte ta in kallelsen. Ja, kriterier att vara med, i, Sofia Hogs Ja, och du ska åka. Du ska, vi ska åka. åka du ska, ska, åka. <laughs> ska åka. Man ska motetäckla. Ja, för det är självklart. Det är mm. självklart. Eh, vi kommer in, eller jag kommer in på. Nobelpristagare. Mm. Och då kollar jag igenom alla Nobelpristagare. Och jag skriver upp dem som jag har läst någonting med. Mm. Eh, 1907, Rudyard Kipling. Jürgen Båke. Okay. Mm. Ja. Den jag lyssnar på. Som, ja. I vuxen ålder. I vuxen ja. Okej, okay. var det bra. Jo men den var bra Det är en del grejer jag känner igen så det, Men det, det är ju Det var en tecknade film Ja En klassik Det räknas inte <skratt> ja, Den såg jag uppe på Den såg jag i Övik på att den är Tre Ja du är också så Det var en klassik eh, 1909 sedan laglöv då mm. eh, 1946 Herman Hesse Steppar igen mm. Har jag inte läst, tror jag. Den har jag... Är en klassiker? Ja, men det är en klassiker. Jag minns inte vad hon om, men den... Den är här... Eh, Tåström-favorit, tror jag. Mm. Och det är väl... Det var väl där... Eh, Born to wild-gänget Steppenwolf... Kan jag tänka mig... Fick sitt namn. Kanske. Jag har inte tänkt. Sen har du 1954... Ernest Hemingway. Mm. Och där har jag bara faktiskt... Eh, läst... Jag säger läst som Fredrik som jag inte fast jag på det. Ja, konsumerat. Mm. Det den gamla havet. Ja. En, en, en, jag en, jag tror jag har läst någonting. Ja. 1957, Albert Camus är något man säger. Ja. Camus sa alltså. det. Camus. Camus. Camus. Mm. Vad är det han har gjort nu då? Lémo, orden. Det. Jag, jag, jag konsumerade i och med covid det stod idén pesten hade han ju Ja men just drog. det, pesten, ja. pesten är det började med några råttor som fick som fick nog så måste spredas till folk som de, ja, det. det. var väl en mur runt hela de släppte liksom inte ut någon mm. eller ingen fick komma in heller. Det var lite förordning till covid. Mm. 62 John Steinbeck. Det här kostar mig två faktiskt. Massor människor. Ja. Men. Men det, här, det är det jag har hört Men. Det här... du den... tru... tru... ja. Grapes of Wrath. Och, och den tror jag att jag gav en femma. Okej. Okay. Jättebra bok också. Mm. Sen Jean-Paul Sartre. Ja. Jag kommer inte ihåg vad det... det är. någonting jag har läst i alla fall med han, tidigt, ja. Ja. mitten på 80. Jag minns inte. Sen 78. Isaac Bashevis Singer. Mm. Trollkaren från Ludlommen. Där heter den. Tack. Mm. Den läste jag ära bra. Mm. Eh, 83. William Golding. Den tror jag att jag har konsulera. Lord of the Flies. Mm. Flugern så här. Ja. Mm. Och sen de två sista... 2011, min favorit när det gäller eh, dikter. Ja, Tran-Thomas Ja, Thomas Tranströmmen. Han är död nu, ja. ja. Fantastiskt bra. Och 16, 2016. Ja, vem var det då? Inte. Ja, men det har du också. Det är väl ingenting man läser, det är väl mer man lyssnar på. Nej, ja, jag kommer inte ihåg. Dyllan. Ja, visst jag Dyllan tycker det är. Robert Zimmerman. Ah, okay. mm. Ja, okej. Har du sett att det kommer en dokumentär om henne nu? Om sen, ja, det är på SVT Play ja. va? Två delar. Men den... Jag läste en artikel och då kom som var lite... Visste du att hon var lesbian? Nej. Nej. Hon hade aldrig någon man. Hon hade, hon hade två förhållande med två kvinnor samtidigt. Ja, hon var sån där. Vilken ja. stor det var <laughs> Ja. Kvinnornas, Hela, ja. kvinnornas äh, motsvarighet i Raskensland Don Johan mm. Mm. Även, vad heter det, Karin Boje var väl äh... Lesbion mm. ja. Mm -hmm. ja, det är möjligt Men I äh, alla fall det var alla, det. alla fulla fall, som, det, alla fulla fall. <laughs> som du brukar säga I den här Serien här jag såg som var från Piteås spel sända eller någonting Mm då var det ju såhär berätta röst Hans berätta röst är ju Och då blir det alltid Jalla fulla fall Och så, jag, det är Sällan man hör det, det är alla fulla fall ja, men det är, ju är det, det pittedelekt eller är det, Nej liksom, men det är väl lite 70-tal ja. Det var ju som när Det, det tror jag är, att jag har Nämnt på podden för något år sedan var En kille när jag på Hammarby Södra som kom från Övik han spelar hockey tjena. Ja det då var jag, då var jag När jag träffade han Och så sa han Tjejnare Och då slog mig att Det var väldigt länge man hörde tjejnare Ja Det ska man börja med Jo sen eh, Det hann inte bli Några Några ord Nej Men jag kommer Bara på en snabbt ja, okay. eh, Vad sägs om eh, Namnet Semla Lageröl Ja Mm jag tänkte på... Snus. Mm. Det är väl lag eller? Nej. Djungler. Djungle. Djungle. Djungle. <laughs> Okej, <Okay. laughs> vi stryker det. Okej, okay, vi tar de här istället. Två. Jag kom på två Selma. Andra Selma. Och det är ju Hayek. Den mexikanska, amerikanska skådespelaren. Med Dolly ja. Parton ja. liknande kroppsdelar. Ja, och så... Jo ja Selma Olsson ja just det lilla fridels lilla fru liten och liten Hon inte kanske men hon var väldigt elak. Hon använde brödskaven som en alltså, <laughs> som en fruktsmella. Ja. Han han hade ingen förstående för det. Nej nej krävande man säga. Men där när Junglevs. Oh, och jag tänkte vad heter det den här. Eh, hade ja, hon heter inte Selma Sälma, och vi Selma. filmmed och Louise. Ja, Sälma Houston, den här soul Don't leave me this way. Mm -hmm. Som brukar vara det. Det var någon sån här syndgrupp som gjorde cover på den. Mm -hmm. Bronsky-beat. Don't leave me this way. Ah, ja. Jag såg ju förresten att. Det var ingen synd på honom, men, men Terry Hall hade ju varit borta i veckan. Ja. Men var han så stor egentligen? Inte för mig. nej Jag har aldrig det. lyssnat på Specials eller på honom. Ja, vad var menar. Jag hade? Eh, var Fun Boy 3? 3. Ja, just det. Ja, jag kommer ihåg en, en non-låt med dem. För jag, jag såg att eh, han hade. till och med på någon fotbollsmatch som hade kört någon låt Han hade en bild på han. Tror var stora i England? Ja, det måste man ha varit. Det var typiskt ett brittiskt band som var... Vad är det message to you, Rudy? Jag vet inte Ghost Town var det ja. i alla fall Den lite reggae Alltså det var inte din Jag du nästan att du hade koll på Nej, jag tyckte mer om Madness mm. Det var lite mera Popper och så Ja men Selma har vi väl Jag har dunkat ja, ja. Så vill då. man fördjupa sig lite grann, Ytterligare där på dokumentären Ja eller vill man fördjupa sig ytterligare Så kan man lyssna en gång till <laughs> På, på, på, ja. på Nej, alltså, vi har väl vi har väl matt och något uh, stranden och något kaklet yeah. nu är det ni. nu är det, är det jag ämne. är det, jag eller? det är du på lappen Michigan <laughs> Michigan vi, ut på resa geografiska we travel west ja men där har vi lite, oj, oj. lite att plocka av Snuset ja men det är väl lite mer att alltså Jag... tackar här också. tack så mycket ja hej, tack, hej.